Вона не забула переглянути електронну пошту. Сергій не писав їй, хоча за всіма підрахунками мав уже повернутися з Європи. Даринці бракувало спілкування з ним. Засмучена, вона закуталася в усі ковдри, що знайшла в квартирі, згорнулася клубочком, намагаючись хоч якось зігрітися і вгамувати неприємну остуду. Виходило погано, і вона почала подумки писати Сергієві черговий лист. За кілька днів до свята чоловіків Даринка зайшла в палату до Ілони. Було помітно, що хвороба у дівчини почала прогресувати, і її шкіра все більше вкривалась яскраво-червоним висипом, поверхня якого була відзначена сірим, «Сирнистим нальотом!» «Тобі занесли вітальні листівки?» – запитала Даша, поправляючи Ілоні подушку. «Спасибі, все передали. Вже підписала?» «Звичайно. Одну мамі, другу батькові». «Бойфренда, на жаль, у мене вже немає». Ілона гірко посміхнулася. «Ще не дарувала листівку татові?» – запитала Даша. «Не до речі, щоб хоч якось перевести розмову на іншу тему». Ну, не можна наперед вітати прикмета погана? Нехай лежить у столі. До свята!» «І то правда», – погодилася Даринка. «Я отут лежала, і мені в голову зайшла одна думка», – сказала Ілона, – і хотіла засміятися, але через болючі висипки на обличчі в неї це погано вийшло. Я милю повну нісенітницю. Зайшла в голову одна думка. А другої, виходить, взагалі не було. І яка ж ідея відвідала нашу строкату різнобарвну голівку? Там на підвіконні лежать бюлетені про снід. «Подай мені один», – попросила Ілона. Даша, обережно, щоб не розбудити сплячу нову сусідку Ілони по палаті, дотяглася до вікна і подала листок, де червоними літерами горіло слово «СНІД», написане і горизонтально, і вертикально. «Цей підійде?» «Те, що треба», – сказала Ілона. «Не йди». «Мені знадобиться твоя допомога». Даша подала Ілоні її манікюрні ножички, фломастер, клей, якусь листівку і аркуш паперу. А сама сіла на краєчок ліжка біля ніг, спостерігати, як дівчина над чимось чаклує. Ілона щось зосереджено вирізала з паперу, потім ретельно почала писати фломастером – – Дашо, а можна у тебе щось спитати? – запитала Ілона, не відриваючись від роботи. – Будь ласка. – А якщо це дуже-дуже особисте питання? – Ну, якщо дуже хочеться, то можна. – А у тебе багато було хлопців? – У сенсі. – У сенсі сексу. Майже пошепки сказала Ілона, подивившись на сусідське ліжко. «У сенсі сексу в мене нікого не було», – відповіла Даринка. Вона намагалася сказати це спокійно, наче все у неї було ще попереду, але відповідь пролунала з явною ноткою смутку. «Та ти що?» – Ілона підвела на неї очі. «Жодного?» «Жодного?» «Ти молодець, Дашко!» – зробила висновок Ілона з виглядом знавця. «А якби я не спала з ким попало, то ніколи б не підхопила цей снід!» «Ну, це як сказати?» – гірко усміхнулася Даринка. Ну, треба не спати з ким доведеться і не колотися. Мені здавалося, що мати багато хлопців – це круто. Уявляєш, я навіть хвалилася перед подругами своїми перемогами. Зараз я розумію, що це було дуже нерозважно. Треба було зберігати цнотливість для одного єдиного, якось ти. І снід мене б не зачепив. Є й інші способи передачі хвороби. А, – скривила ніс Ілона, – це рідкість. Усякі випадки бувають, – сказала задумливо Даша, але Ілонка так була захоплена своїм заняттям, що нічого не помітила. Висунувши кінчик язика, вона щось приліпила на папері та охоче простягла Даші аркуш. Це буде... «Мій талісман», – сказала вона і розплилася в задоволеній посмішці. Даша взяла в руки саморобку. Ілона на чистому аркуші приклеїла з вирізаних заголовних літер напис «Щастя тим, хто йде далі». Внизу вона приклеїла зображення червоної троянди, запозичене з вітальної листівки. «Ну як?» «Подобається побажання?» «Подобається. Оригінально чи не так?» «Непогано», – погодилася Даринка, подумавши, що ця барвиста листівка, зроблена з червоних літер бюлетеня, була як застережний знак про небезпеку. «Побажання гарне, але від нього віє сумом» майнула думка у Дарини, але вона нічого не сказала про це. «Куди дінеш листівку?» – запитала вона Ілону. «Повісь, будь ласка, на стінку біля мого ліжка», – попросила дівчина. За тиждень Ілонку було вже важко впізнати. Її обличчя майже суцільно покрилося хворобливими гнійними висипами хоч як лікарі вмовляли дівчину зняти колечки з губи й брови, вона не піддалася. Червоні болючі плями вразили її довгі нігті, знівочили колись гарні губи, повіки, утворилися в роті й у ніздрях. Коли Даша увійшла до палати, Ілонка важко дихала, відкривши рота. У неї була висока температура, і до руки тяглася трубка крапельниці. Вона заледве підняла болісні, зранені повіки і впізнала Даринку. Якась подоба усмішки з'явилася на змученому обличчі дівчини. «Дашо?» – тихенько покликала Ілона. Даринка підійшла до неї і посміхнулася. «Що, моя хороша?» запитала Даша і легенько провела рукою по строкатому волосю Ілони. «Тобі щось треба?» Ілона очима сказала «Так». «Чого ти хочеш?» «Закурити», сказала Ілонка тихо, ледве ворушучи губами. «Тільки не це», відповіла Даринка. «Ну, ти уявляєш, що буде, якщо лікар унюхає запах тютюну в палаті?» «До того ж, ти не сама тут?» Даша подивилася на жінку, яка лежала на сусідньому ліжку. «Я... я хочу палити. У мене... у мене є одна сигарета. Остання», – ледь чутно сказала Ілона. Нехай курить, пролунав голос худенької жінки, яка почула прохання дівчини. Не можна відмовляти. Я йду на злочин, сказала Даринка, відчиняючи квартирку і ясно розуміючи, що це було останнє бажання Ілони. Вона закутала жінку ковдрою, підіткнувши її зусібіч. Потім дістала з косметички Ілони сигарету і подала дівчині. Ілонка попросила її підвести, і Даринка сіла в головах, підняла вище подушку, обняла Ілону і дала їй прикурити. Ілонка слабо затягнулася і випустила легку хмарку диму.